دا بسیام مبدو فرض سیام دا فرضیت د روجی ابتدا ردی آیت کریمی سر اللہ اکڑا ویم کال دی جرد باندی یا ایو اللذین آمنو کتبا کم سیام کما کتبا لذین من قبلی کم نپخانو بانیمو ساوم فرضا فقال الناس علی آید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلو العاطمہ بس مستنمز بے اکڑو ان حرما علیہو الطعام و شراف و النصاب مستنمز نروس تا پابنجی شروع شو ماخا مستن اقل شروع بجائز اما سترمشی خاتمشی ودشو بس پابندی شروع شوا وصامو علم قابل فقطان راجو نفسو فجامع امراتو وقد صل العشاء ولم يفکر فاراد اللہ عز و جل ان يجعر ذالک یسرا لباقیه ورخصت ومنفع نو اللہ احسانو کرو علم اللہ انکم کنتم تختانون نفساکم نبی ایشپتول اللہ لال <سؤال> کرو اکم شروع جماعت پارا او روزا و حراما دسان لطر ماخاو پوری نبی ای فرحات سان سالو عمیم نسید جا جا و خرا خوانا ایسان لطر ماخاو سان بچکل روجوانی و ادو لم یا کل بس خوراک ممنوشو او سرمہ بن قیصر رضی اللہ علو ماخا مکور ترالی خضر د در روجوان فقاله دي کېشا تاشته چې ز قالتله لالي یاذا به فاکلوګولکه زه ځمه تاسه تیارم اغ لاړه و غبت نه هو ستګې پډوي فجاات اغراله شيخورراې تیارکو تیار فقالت خای به تر لکه د خو دیخرمان چې تبا شوه اوسما تکه بیا ود شو فانم ينتظر في النار داغر مشوين وا وشي عليه بيوشي طرال وقنيا مديهو فيار دي روز خپل زميدار کولو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نلائت نراوليد وحلل لكم ليله صامر فز الى نسائكم نيشت طول مشروع جما ارز ممنوع یه باو نفقوره وعلل نبی دغه په نبی فالحت دغه خدایته نو سایه و یختلف علی خطه الله دغه تلاتی ما ما پس که هو وز دایو تبدیل شو سکاک ممنوع تر بل ماخا پوری الله احسانو کول ټول شپه رواق یو دوی ما افتداد اسلام کی تکل روجی اللہ فرض اکڑی ورمیاش روجا نیول دیر گران نو ترمیم راغی زکم مال دار سڑی دی اغدی فیدی وردی آچه فیدی طاقت نیشتی اغبا روجی وردی حکم را روس حکم راغی فمن شاید من کمو شار فلیا سمو ناندر کلی روغ رمجوی ناجوڑنی نن هغه پر فدیه کار نه اغلا روجینی والپکار دی دا مخشن حکم منسوخو دا دیم تبدیلی رالا باب نسخ قولی تعالی وعلاللزین ویتی کنو فدیه قالا لما نزل تازل آیا وعلاللزین ویتی کنو فدیه تن تاوم گینا نکانا من آراد مننا چه روجه ماتی کی نغب فدیه ور کنو حتى نظرت الله لكي باغا رثات فمن شاهد منكم اشارا فليسمو بما داروا غريب ناش طول بروجلتي افيلي حكم منسوخ جي وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدث علي عنی... اننا سمعنا بهاي لم نخله اي ابل ترير واللذين با سانو باندې یټپونه مفنو د لا لیکلی دی لا یتیفونه چېطاق نه لري نه لا چې مقدر کې دو وجه نه لا مقدر کې د خاص و باندې چېته لاولړ مقدر ک لا مقدر نه دی بلکې مفسیې چې لا یتییکو معنی کوي لا همزه د با فال صلب ده ماخذ مانا تعبیر پلاس رفئی. تو آق ده شاکائی تو د ملانی ته شکایت اکڑو. اشکائی تو شکایت میں زائل کرو. قضائی تو ہو ده فلانی استرگو کیمی خاشاک واشل اگای تو استرگو نا خاشاک میویستی دو. ده مانای کرو. باب افعال حمزہ صلب ده ماخذ ذ ذ سلب د ماخذ تعبیر مفسرین کی لا یتیقون لا مقدر نده د امزے د ب ب ف عل سلب د ماذ د پارا تعبیر کو لا یتیقون سره کی وا علی الذین یتیقون لا یتیقون یا شاذ یبل تعبیر کی اور سره ہے انور شاذ رحمۃ اللہ علیہ وی دا اطاقا یو تیر کو باک شرازی نرداش دا ماخست بلکل فرا یعنی دا مزدر برداش کول دی خودیر پا تکلیفو وعلا دینا یو تیخونو پا کسانو بانی طاقت لاری د ساومو عربل چا تا زمین راجی کول تا جنشتی طاقت لاری دا سمخدیر پا گرانو باندی چلاس بجیشی بڑا بڑای دی بیوشی کی. ما خام تا رسوله نیشی. کالو داویاو کالو بڑا بڑای دی. پاشوی او روجه غریبان سر تا رسوله نیشی. خلوو چیگی لاز باشیشی نو خورزیگی. اغیب تا شاویلی جی روجی دی نیشی. اغیبی فیدی ورکی کنا. وعلالذی نیو تیقون و آکسان چه طاقت لرید روجی خودیل پوشکی لباندی. د وګران باندې بوځ ته جوړيږي وړي ځلانه دا وړا سړی دی رس په شه روزي نشي فد هم تا مشكين فدې کې ورکی دو کلو غانم دی ورکی د یو روزي په عوض باندې یا یو څوک نه وو سم ولا تاکل وحدہ روزيونه څوک مخام یوازې مخړه یو بل غریب هم موړ کړي چې الله اجل مالی بچنی عبادت دړ مجموعه بشي یا د فیديه د سرغو فطره د کرن کې تغلطه شوي دي د سرغو فطره سره د تعارت بهار کې شي فکان منشا منم د فیديه پر کو بیتانو و دا دا فقان من حدا فکان من شالم ايه ابتديب تا مشکنه وَالتَّلَاوَةُ فَقَالَ فَمَن تَتَوَخَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْتَ صَائِمٌ خَيْرٌ لَّكُمْ لِبَال فَمَن شَاهَدَ مِنكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْ ها میاش رمضان دا غی او سڑک پکل کے موجود دے روغ دے ناجوڑ نہ رے دے پتر عام تا نکے دلہ روزے نی ول پکارے وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ مریض دے پر سفر باندے دے لشمیر د نور روزه ده خو دغه شی حایزه ده د حاجی ته چاوی چې هدا غولای قر احزبا کا ننا فعت من یامر خر طغ بال روی لازم نديری خو شی او د سرا د جسمانی امراض دراتلو خطر را بنا تد بنیاتم بنکم کفیت الله پاک اخيره اغو سړی را د روزی ندې حرفي قزابو کې او د مزن عفد ا رشته ده نفي سبحان الله هي امل الله شيخ الرحمه عليه قال د <تصفح> رخصه جلحبلا زنانه حامله ده از دنه چې ته روجه ونيسي ابو غواڑی او د خېټي کې دې هغه مزرده استا روجه روجه دي ماته کې وال مرزع پای ور کوي پای پای را کېږي نه ا ما شوم جون خاطراله رويته بیا ونيسي دې کبیره را و ما یتانی سیام ايترا یتې کان سیام رويته قدري خډير په ګرانري دي ورځيږي به وشکيږي ای افترا دی روزه دی اوخري ماده کی وایت عما مکان کلیه من مسكينا کزان ملي پوهسته له جوړه یک مسكين له جوړه ور کی دا روزي ثواب الله ور داري وال حبلا وال مرجه کله چوي دي په فلزان په حمل باندې اغلي ستار فکار دي او دل ته فیدې کار نه کوي بیرته قضا وایي جی بابو شاریه کو ته سمای شنو به قرعه د و محمد فصلیمان و حل قرعه او شواط نه په خیته ا سایبینه مې بنیاد کې خودل فسهولت باندې پکار نه ځان باندې بوجکول نه پکارو خو چې په جګ کې مې اسوري څه ضرورت دې آسان کارونه کوي په دې سترګو او نه بس داسې تا روزه اخرې دې اشعار یې کو نه زرینہ نچتا دیرش روجیونی تھی میاش کلیو کم دیرشوی او کلی دیرشوی سیاہ میں شار دے شار کلیو اٹھائیسو اکتیس نکی گی انتیس او تیسو کی گی اسلامی میاش کلیو اشاری انتیس سو ما مانا کرو قاسب رحمت اللہ لک مینہ کا بھی ہوا کرتا ہے او دغه حکم دې شومې زرينه چې مې اشاره وخت د دې چې راوځه دی ولې دې راوځه قرأله یا هي کونت 20 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان امه الاميه موږ امتي اميه موږ په دې کمپیوټرونو پويګو جنوري فارېږي جنوري فارېږي ترڅکې پويږي ساده خلک لا نفته ولا والله ناخ شو مونږه ا حسابونه نه کووه لیکل نه کووچ یعنی دی دا م کل چې مون به لیکل نده کوومونږ به لیکلو می دا کوو لیکن امور د نه په په تقللوفااتو باې مونږې جوړو کته کمپیوټر کې بوري می شته ک نه شته او س بر سمان ک وره س په کمپیوټر س بوري پچې اشارو آقا زاو آقا زاو آقا زاو میایش دا سی وی دا یو گوته کلا میایش پورا دیریش وی او کلا میایش یو کم دیریش بس میایش روجی نیول دی نا آوزان بند تکلیف کولو حسابونو کول لکل کولو و کمپورتر رو کالو کسلو دیت هرو او غر تخصه لازرعت نشته نبیل اسلام ساله او جغرست نید خیجوری چدل دبره غرت کوي مې مجبور شه زنموز کوي په غلا رکی نه برغرت دغه ځخېږي ای الله حدد كلام طويله دغه په حدد فهمه قال عبد الله ایو ما ذن يمر قال عمر رسول الله اشاره کوي سوای شنو نه شل دی فلا تصوموا حتى تروا روي من سي تو پر پا دستور بو. پا دستور بو. پا شوی. ولا تفترو حتا تراؤ. جارو پاسی ما قیدو جمبر جارو. ولا حتا تراؤ. فاین غم ما علیکم. اکا واری زراشی. نفاق درو لون سلاتین. شعبان او او سا انتیس شعبان بانی میاشی اونی نیده چوا. واری زراشی. 2000 بس دې شروع شې 31 او 28 3 یا 9 3 یا 23 شعبان د 3 شوشو او رمضان بیا به شروع شي وقال النمر اذا كان شعبان 20 ن عبد الله بن عمر ته کل د يقدر شو شو می مائش د شعبان نزلوا فنزل ذلك وَإِنْ لَمْ يَرَوْا لَمْ يَعَلْ دُونَ مَنْزَرِ صَحَابًا وَلَا قَدْنُ عَصْبَعًا مُبْتِرَا بس صحاب زن روجه ما تکره دائنم كل جمعزة بها روجه نسمه شكی تیگه ما فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْزَرِ صَحَابًا وَقَدْنُ عَصْبَعًا صَائِمًا وَكَالِ نَعْرَوْا يَفْتَرُوا مَعَ النَّاس او عدلات دون مرس خلق ویرو جلا بس رو جدا خلق کو جادا کو جدا کو جدا نا پوسودی کی رو جدا لسړدل ته داسمه ته ملته ځه خوړدل تاو ما هم بیا په هغه شرماتو اوصار بیا ما په شرماتو هوئی ته په دغه ځای کې نو چې ستاسو ته سج کېته وکانه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ولايه خذ بیا زر حساب حسابونه نه عام خلقو مې چې دلې بسروجه دا مې چې نه دلې کوجه دا فسودی چې مې چلی دوه فلاني چې مې چلی دغه ورو کو دلې روزای کینې کوجه دا نه په خاطر خبرونه متره خبرونه په ارضه خبره ای خلاکته ورو مده عبدالرحمن ټکی ولې بس خبره خبره دې څه شي اګه مې شن نه لیدنه چې شعبان بشرمزار به شروع شي دې په اړه څه کومه معلومات لري خاني مليه په دایګه تاریخ باندې جنانا بیا دا نورو دي الله عنه فرمای ما سمنا ما یو ډېرش دیلې په نسبت د روژي د ډېر شو ځکه مې سره اغله مې خپل حکم دیوښې نه حکم کوي شه ګور دې دې نه پېښي یه او الله قدس قدان یابنی ذو حدا حدا حدا حدا خالدنا لذا هذا على الرحمه بنا راعد اللائم كل سنه ترپز تویلات چې دا تو اختر میاشتې نه پر کیږي شعرائت اللہ انقصارم زان وز الحجہ پشوئی ایک داد دیو کم دیر شوئی کم دیر شوئی سواب کی کمیگی نا زنبانی بوجھ مجھوڑو با منی دا اکتار قوال حلال او بی فارا خدس محمد اللہ علیہ وسلم فارا خدس محمد اللہ علیہ المحاورين المكرمين جزاكم الله خيرا ذكر النبي صلى الله من بس قانون ذكر کړه چې کوم روز باندې روزه یې په کوم روز باندې واخټري فطر کومه یم تطورونا بس عام خلقت یې اكيد اساس اختر دي واضحكم يوم تضحون عام خلقه شلو يختر كينو بس يختر ده حسابون زان لورك يوم يختر ثم بس جوڑه وكل عرفة موقف عرفة طول موقف ده جبلنو رزولين ده وقاكي وده وداري ده مناطو وكل مناطو مناطو المنحر ده چكم زكي سروه قرباني ده لنه وکل فجاج مکہ منار دمکه حال کوسه کې قرباني کوي کوزان ځانبوي موږ ورکو چې دځک کوم دځک کوم وکل جمع موقف او طول مزدلفه موقف دا جبل قزه حضرت شراچا بریکی جی او الله اکبر یا تحفظ من شعبان ما حفظ من غیری رمضان مدیری در شعبان مدیری نن در شعبان یو نن دویم نن درم نن سلورم نن پینزم که رمضان دفاره نور می آشتی که او منگا در رمضان حساب کنه که رمضانو یو شو نن لس شو نن شو او نبین اسلام شعبان حسابون که رمضان ایتیان دفاره استقبال دفاره <تصفيق تصفيق> يتحفظ من شعبان ما لا تحفظ من غريب ثم يصوموا لروية رمضان بيا فقطوا باني برمضان روجبوني فإن غم علي انت تشعبان باني وارس شوى ماش اختارن شوى نعد سلاسين يوما ند شعبان سلاسين ببركة زك اقت اسلامي اسلام ماشاكينا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جی هغه په حدد عمره په صباح اجازه یا شې پره کومه سمه دا یا تګمیل دایته کوي جی کوارې شو پتا سبان د شعبان 29 باندې میا شارنه شو نو بس 30 پره کوي دایيکه په رمضان شروع شي. شهر بي سيامي يوم من ولا بي ولا يومينا دنيايسته مکه یو روزه برځ مکه رويي مونې ته ها د عادت د هر ميا شوال کې درې ورځې رويي هر ميا کو 15 13 14 15 شوافي رويي یا شو روجی آخر کې رويي نه ناگه عادت متابق در شعبان آخر کم نیستیم و خیر دی لیکن در رمضان از دانه چی مان از شي نیشی. دیل پروجود رو نشته نیشتی. دو کوئی روز دو دروجه. دوامو که تقدمو انم لا لا خدای نو تایو جلایا نو لا لا کې تورجن اولی استقال لا قال فیزاب ترتا فسم یان کړه روزه ختمه بیا یو روزه وجو نس خبره ده د رمیا کې اخر کې یمن کې خیای 10 کې او بل عشره کې بل بل 10 کې بل سمدار کړ جوړیږي یه وريه بالا حدد سايراي ميد علي زمديني کي داريقه بالا حدد ولدنه کي داريقه بالا حدد داراي دا انا ديګه سايو مننه بيني پروانه يبني نو بينه سايان اينو دا درت اوما ی شای صعب صلی اللہ اظلا время اوم gangs اللہ فرے unless اوفید به Rouרים ضرورته قامتے گ س PET تیسه ہے شای صعب شای صلی او د برگرینェور صلی اللہ اصلاح یا مسئل اللہ كانت فرے مرhes وبراهم فيخدام quite ہے بور اللہ انا انداء اوظائی اہ ردا روگ رہ حدود ب tungو relative وحید حدود Short سلکتا وحید یبولو ترحو اولو بامو یارا هینا تی اذا را الهلال فی بلد کله شولدل میاش په یو بلد کې قبل الاخرین بلیلهن نورنا مخ کې یو شپه مخ کې یو بلد کې میاش ولید شو قریب قریب خبر را کړ ان ام الفضل د عبد الله بن عباس مور ام الفضل بنت حارث باسطه الى معاويه بالشام دا قریب هغه وي کو معاويه رضي الله تعالی او دا معاويه رضي الله انه په شام کې او دي دلته په قَالَ فَقَدِمْتُو الشَّامَ زَ شَام تاورا سيدا ما قَضَيْتُ عَاجَتَا دَرَيْكُمْ عَاجَتُا آمَا پُرَا كَرَا نالتا در رمضان زَ مِعَشْتِ لِدُو چِغَ شوا رمضان زَ مِعَشْتِ اُلِدِ شوا وَانَا بِشَّامَ زَ پَشَامْ كِمُ فَرَعَيْنَ الْحِلَالَ مُمْ مِعَشْتِ اُلِدَ لِلَةَ الْجُمْعَا نو د زيارت روز در جمعيش فا زمنگا روجرالا در جمعينا سمع قدمت آبيا تولو مياش زمع قو مدينة در شام كتير بيارالم آخر در رمضان كي دل مديني تا سمع قدمت المدينة بياز مديني مناوري تر عالم في در رمضان آخر کې فسأل لي ابن عباس من تفوسو کړه ابن عباس خیر خریط تفوسو شو صفو خیر شو بیا رمضان کې اکثر د میاشتې د روجو خبرې کوي بیا د میاشتې ذکرو شو فقال ما تا ات تاس شام کې میا شو کوم تاریخ باندې لیدلو قلت رايت ليله تل جمعه في جمعيش في زيارة في جمعيش في باني مقمياش وليده قال أنت رأيته تافقل لدليو قلت نعم ورعاه الناس ما هم نور وزور خلقهم لدليو وصامو أبياد روجاهم و وصام معاوية أو أمير معاوية ذي الله هم روجاوا شامك زموتول روجاوا لو سپدی بنیاد بندی میا ش پرکی دا د شام پر ویت باندې میا پرکی کی سبا کارلا کنا رای نہ ہو لایلا تصبت ندیو فرمای ک مو د جمعی روزه د هفتش په باندې میا شو لدا زمونگا رمضان شروع شوستاسو د جمعلو شروع شو زما د خالي د شنبی د روژې شروع شو نه مونغ دیېرو شوبالې اقفا ل کوو تاسو دیېر شپره کېږي او مونږ زمونږ دیر ش نه پوره کېږي نو فلا نظالو نسووممو مونږ بهې شووي روژه بندې سوو په مې نه کې ح ن ب دیرش رضی و پورا او ہاں او نراحو یا منگ دا بو برو برمیا شاکارشی نظر منگ بیانتیس شی اس سال سوال تا اگر روید دا شام پوجبانی سبا تیس دے نو اس سال پتیس عمل نه کوو منگ دیرش روجی نیسو یا دا چه ما خام منگ تا میا شاکارشی فقلتو افلا اتفی برو ایتی معاویہ شانام کې دایرې ماغر د لاه پهته او زما پ خپله د روه او د شام ټولو روژې او دیریش مکمل کېدلل او ستا ساچ اوونه ت شوي دي اتفانه کو ته وچیا مقالهله نه رسول مهنارسول صل الله صله الله عليه وصلسلام م نه بیلا السلام دغه چ مرکی دی په بلا دی بعده وکې مطال دپاره اعتبار ده په خبره پوه شوئ په بلا دبعیده وکې مطال د اعتبار ده چې د ماخام او س بااره اعتبار دی ناختر او رژې د پاارم اعتبار دی پوه شوي هاک ځا مړنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کوم ځای کې ویلې ده لکه درو خونو وکړل شي الله صلى الله عليه وسلم هاک ځا الله صلى الله عليه وسلم کښوا زمونږ متقدمین ویلې دي انکار تنه نکو رویدد مشرق رویدد مغرب د پاره حجره زمونږ متون په دې باندې گواړي پښی رزنامه ټولنیز په دی باندې غواړي متقدمینو دا غا قوله خوښوي رویت د شرق رویت د غرب د पारा حجت ده خدای متقدمینو قاولو چې د استیجار بتعاعات کې تعلیم کې هم جایز نه ده ځکه هغه وخت اوس وخت جدا ده خو خبر خوښوي متقدمین مغابین په سر نیولې متقدمی کدی وا کیو ناغي به توبه وختدا په دې قول دا کوم وخت دی شکل د پارالګی انا 80 زرا 100 زرا 60 زرا دا داغه خرچه ده او که مدارس ته طالب رانیږي پلار استان څخه ته کوم مفت واجب یو اروپي نو وتی هغه پر <مخبر> پوښی <پوشو> داغه دوه خاخي ځن نه پېچېدي داغه کہ کتاب پرزان لخرجدا دا کہ ا حد پرزان لخرجدا ہا چد اک کلا دا پرمکشے رمکشے چونکی زدا طول تا دا فلر ا د جنا د طول باغ بني خرچی ا بیا نوکری نہ ملاوی دوہا کہتا سی کہ بیا جدت بہت سینو رشوت کہ پیچھے ور ک نی بیا بچتا نوکری ملاوی باغے تو <تصفح> مر خرچہ کئ پلاره هغې با کته مدرېته رالیږي یوروپای پ نه ل پوه شو علماء دړما حالت دا تقف په حالت دی دی متداخلینې جواز کی سرته بس متقدین نه داسدي که سری متقدین دلهوبغې هغې ته تا پته نه وه چې مشریت ک روت بهوششي میاش لې دا خبر به بیا مغرب تهبور چې ک ممکن نه ده زما په خبر پو شوئ مشرق کې میاش کې دیشي او خبر مغرب ته ورسیږي دا بالکل بالفرض والمحال الفرض والمحال په منزله د چای معدومه یبه مشرق ورالهدل مغرب ته پاره وځد دی مغرب لیدل مشرق پر وځد دی دا چې خبر را رسول بچته کې دی شي دا د سلام نو ممکن نه ده نو دی ونه فقایو شي غیر ممکن دی دا په منزله د معدومه نو دا زوا مشر واله رو تقغریب بار معتبر دی مغرب روته مشرف د پااره معتبر دی لکنسه د جازو په وجهبان دي د موبایل او پډګو د بلا به دردي زرا پلاان په وژبان دي د مشرب کې ټیزه چې مغرریب ته وخت ک دی ما سر لا سه خبرو پوه شوې دلتهله په کلی ک سری نه خبرېي دووب کې په حرب ک خله داسې زرائ دا شرال اوس که د مشریت خبره مغرریب دباره معټبر کاه نو بعضې بلات به دا چا غې کې می شو د دیر ش یو دیې شوته یا به کمږ یا شو ته د دا بس چلو کې ته بس متقدونه رالی زمون په متن کې راغلی نه متتن خو زه د قرام خوونه دی ښاغې یو تبديل دي کی نو په خبر پوښوي او خو خیر له قریب کې د علامه قاسانی باندې تړې پوښوي او د علامه قاسانی او د مازی قریب کې مفتی شفي زبر رحمت الله علی چبير احمد عثمان رحمت الله علی د ټول ولید د بل بعیدو کې اختلاف د مطالعه دو پر یقیناً اعتبار دے او در آیت سفا دلیل در بڑی باری په خبرم پو نور ستا تاقیقو ما ترمیزی که کرو قل حاک زامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکتو آئے چی در در سواب خبر دے چی اختر یو روز بالی کو رشتا پلارم یو روز کې نشکو لے ستا پلارم یو روز کې نشکو لے تب سنگو یو دایي پروز باندې اختر راغله ده د امریکا کې ده ترڅنګ یو یو روز باندې اختر کوي ترڅنګ یو کې اخر یو روز باندې اختر وکړه ترڅنګ کولی شي دلته روز دالت دا شپه ده نو یو روز باندې اختر کوي زما په خبر پوښه ممکن نه ده یو غیر ممکن شی ته ویل کوو اول دا د قاضی اعظم تیس کوله ده کتاب <تصنو> ته نن تا کې چې دا قازمم فیزه جوړې دی سری دا په احبات دی احبات چې د پرویت باې کېږي موضخ راغلی اللہ اکبر موض کاه موې مز د راغلی موکو انې تیوار خو نه دی چې ته واکې بس اخبار چ دا چل کو او ت قاذازمم به متیاج کی وي نو زمونږ سکل چړي دا سکول چوړي خو دا, دا خو احبات سره تعلو لري د چې کله وخت راغې د ماخام الله اکبر روزہ ماته که الله باندې کې ذمہ استاولې ده دا. د رمضان اول کې رمته ناخکه په لیدو باندې روزه کا په لیدو باندې روزه په ځان باندې بوجکې سره ها آسان مترد حال علماء حقا موجود دي فرضای کې د دایني دیلې څخه هغه د مرکزی حکومت تابع دیار خلال کا خلل کمیټې جوړه ای سازمانسته هغه خلل کمیټه ولا مونږ دیونه تاسو څنګه اخداري اگر په حلوا کې لیوني شي د موږ ورخلنو چې حلوا یو کړه به و شي شي هغه دی مې کوم ځای علما وي علما او ثقه سیو سلو پنځه کسان راشي هغه مونږ میا شریده وي خو شي اسا یقین داږي د دا خلاف دروغ نه وای بس فیصله سبا اعتبار اوجدا ا سبا کوجدا د نسان مسله ها کظمرنا الله صلی الله علیه وسلم استناب د مطلع د بلا بلاد بعيده کی اعتبار ده مازي قريب د علماء او مازي با... مق... بعيد د جيد علماء او د اختيار کړي احنا پکې 1 د مسلم شروغوري خو ذات شهير شبر احمد رحمت اسماعيل رحمته الله عليه او بنوري رحمت الله عليه ورتي شفيث رحمته الله عليه د ساله د ډير خصه ده پېږي رؤيت ا ريکټر د د لا لټولکړې نه بابا او به خپل حد او محمد دنیا کې لوګيومای خپل حد او خوایې او دا کرای ته یو سوه میاونی مشک یا دا روزې یا به کوجه دا به څو بس روزه کا کوجه فقط د رمضان او د حج او د مک نه ت دی میشاول کې آخر کې روژ شي خیر راه دوونې شي لکنشته فقطشابان د برې د دی محخبرې ته محمده قال ظ کوې ته